Slavoslovia a 67-a, de mulțumire pentru darul zilei a doua. Aleluia, slavă ție, Tată celesc, Domnul cel tare și puternic. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Tăriei, Apele ai despărțit. Când să fie o tărie prin mijlocul apelor, ai rostit, iar nouă, legea discriminării nedescoperit. Când neamul nostru l-ai ales Și în lumină l-ai învedit, Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă prin Duhul Tăriei De lume ne despărțit, Când prin Fiul Tău cel iubit, Lua-ți Sfânt, ne-ai poruncit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă neamul Tău prin semnul crucii, l-ai deosebit, așa cum cu semnul crucii și Duhul Tăriei, Moise, Marea Roșie, a despărțit. Alegă, slavă-ți, Tată, Ceresc, Domnul cel tare și puternic. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă apele de deasupra tăriei, de cele de sub tărie, cu Duhul Tăriei le-ai împărțit, iar nouă, darul deosebit de duhurilor ne dăruit și cu el. Pe demonul Achediei l-am biruit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și îți mulțumim, fiindcă ieșiți din rândurile lor poporul meu, ai poruncit și Duhul Tăriei dintre neamuri, noul Israel l-ai deosebit și creștin ortodoxi ei ai numit. Aleluia, slavă e Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și îți mulțumim fiindcă așa cum arca lui Noe între ape a stat, tot așa biserica fiului tău ai încercat și ea pe noi ne-a salvat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin duhul tăriei fiul tău, ca o piatră în capul unghiului, oile de caple le-a separat. Aleluia, lui Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe piatra credinței, sădită de Duhul Tăriei, Biserica ta în inima noastră ai așezat. Aleluia, slavă ție, Tată, ce Domnul cel tare și puternic, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Tăriei, răbdarea, blândețea, curăția, milostenia, smerenia, hărnicia, ai semănat și rada faptelor ai luat. Al iubia slavă ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și îți mulțumim, fiindcă Duhul tăriei, neputința și slăbiciunea noastră în înțelepciunea, înțelegerea, buna credință, cunoștință și temere de Dumnezeu, aduse de Duhul Sfânt, a schimbat.